Розділ сьомий. Валентин закашлявся. Тобі погано, тобі допомогти, здикався Влад. Не треба. Жест був владним і звичним. Хлопчик поглянув на Христину, видихнувши крізь зуби. Якби я знав, що все буде насправді, Владе, дорослий засміявся гірко та похмуро, світ справжній, завжди, навіть коли йому не віриш. Він подивився на гілку, що назгоряла, Золотистий вогонь скапував на землю, наче розтоплене золото. Як легко вважати, ніби все відоме, просте, зрозуміле, а світ пізнаний і передбачуваний. Якщо ж відбувається щось незвичне, свято вірити, що тебе намагаються ошукати або лише здається. Ви ще не чули слів «об'єктивна реальність»? «Я чула», – відгукнулася Христина. Реальність вважатий усміхнувся тепер із презирством. Ви йдете по дорозі, праворуч поле і ліворуч поле, але праворуч посеред поля вивищується пагорб, що закриває виднокрай. Ви знаєте, за пагорбом так само спокійно зеленіє жито, але хто поручиться, що все саме так. А якщо ви підете, щоб зазирнути за пагорб, щось може трапитись на дорозі, а ви прогавите. Глибокі, наче море очі, тихо світилися. Радуга переплітається з сірістю. Змертвіли душі, змертвіли вітри, а світанки завжди криваві, і ніхто більше цього не помічає. Дорослий заморк, Діти сиділи причаровані жахом. У його словах виявилося більше страхіття, ніж у шипінні сови. Лаоланд би помітив, припустила Анжела. І Явконт. – додав Матько. – Лаоланд. Валентин подивився на свої долоні брудні від кіптєвої пилу. Скільки життів обірвав Лаоланд своїми наказами після того, як пішов із зачарованої долини. Як не намагалася ворожити чаклунка, море таки втопило п'ять кораблів. Хвилі здіймалися до неба, та ясноуки співали, і буруни опадали, відступали перед чистими голосами. Завойовники висадилися на півдні королівства, коли Дайран вкрив лапатий сніг. Такий сніг довго не тане. На півдні не було снігу, проте був вогонь. Вогонь! Чи пам'ятав Лоланд шлях, що проліг від тихої гавані до серця рідного королівства? Він пам'ятав бал, де познайомився з веєю, пам'ятав озеро із листком, що потонув. І кидався від одного спомину до іншого, як поміж берегами вкритої туманом ріки. Чи знімають муки відповідальності з Лаоланта? Ні, ніякі страждання не звільняють від відповідальності й провини. Рячно говорити про ті тижні. Палали будинки, підпалені молодими митцями, які могли розрізняти тисячі відтінків полум'я, наче пісня лилася кров. Юні, чия дода створювати красу, перетворили її на смерть. жорстоких сердець не торкалися благання, а ясні очі натьмяніли від кіптяви пожежищ. Руйнування і страждання йшли разом із ними, і смерть танцювала для яснооких, рідко цілуючи юні в уста. Вони ж не відали пощади. Але королівство тяглося на багато днів шляху, і поки що мало хто знав про близьку небезпеку, Невідоме досі жахіття оселилося в центрі країни, раптово спалахували домівки й фортеці, зникали люди, візерунки заклять зоставалися на полях, метушливе лихо блукало неподалік від столиці, кусаючи без будь-якої мети, непередбачуване і від того ще страхітливіше. Незаможні замикалися на всі засуви, багаті потроїли охорону, але нічого не допомагало. Лихо надходило нічною тінню, минаючи високі стіни і міцні брами, нехтуючи жалістю, красою й невинністю. Лихо було сліпе у жорстокості. Гомоніли, що в час приходу того страхіття бачили велику суву і чоловіка вбраного у вогонь, але жах породжував невір'я, і лише у дейрані поки царював спокій. Спокій, людистий спокій зими. Від морозу тріскалося крихке скло, ріки промерзли до дна. Сніг доходив до вікон, а іноді вкривав будинки по дахи. Злі вітри дотували, кружляючи вихорами у землях колись щасливого і мирного краю. Королівство не пам'ятало такої зими. Не могло пам'ятати, бо стихію розбурхали чари. Безвір'я й острах перед тим, що приходить перед майбутнім, яке більше не можна передбачити... Оселили в людях підвість, застрість, жорстокість. Вони не жили, а виживали, знищуючи найцінніше тираня чи рідних і коханих. А сніг все сипав і сипав. Лапатий, гарний, єдина краса, що ще залишилась у володіннях королеви Тінтерлат. На бали більше не збиралися причепурені панночки і кавалери. Вони й носа боялися висунути із засніжених фортець. І більше не карали тих, що віднімали життя в найтемніші ночі, а сонце не осыпало за мети яристими діамантами. Молодими рубінами і місячними відблисками грало сніжне полотно. Королева Тінтєрла часто кликала до себе вею. Разом вони вишивали. Вея сукню. Королева прапор. І королева оповідала дівчині історії, Гарні й страхітливі, як справжні казки, але не були ті історії казками, правда жила в них. Палац більш нездоланний, ніж сама укріплена фортеця, давні чари оберігали його. Не одна людина обміняла на небуття власні життя і долю, щоб охороняти мир у королівстві, і шпини, невагомі, гострі, як мрії. Не на драконів полювали вони, а на мрійників, що збилися ці шляху, проміняли творчість на руйнування, схилилися перед безликістю заради слави, хоч кожен із них розумів славу по-своєму. Птахи недаремно боялися літати над палацом. Не всі птахи, то птахи. хто з них, то душі людські. Душі тих, хто дивиться не лише в землю, але й ширяє поглядом у небесах. Від такого погляду до мрії менше кроку, від перетворення на птаха відділяє лише сильне почуття і усвідомлення, що земля тебе більше не тримає. Мешканці королівства майже всі були такими птахами. Але не тільки на птахів оберталися люди. Навіть зараз в лісах можна було зустріти тварини з людськими очима, зазирни в них і потонеш у печалі покарані мовчанням чи нагороджені справжньою свободою. Вони самі не скажуть, а ми не наважимось запитати. Королева Тінтєрлат розповідала про давні війни і мудре море, яке винесло з глибин чарівні шпини, про герці на смарагдових мечах, що слухаються не руку, а душу. Королева Тінтєрлат відкривала виї загублені в часі таємниці. І їй було легше на серці. А присмерки осипалися в степ чарівливим золотом, і місяць розкодувався на скалки, забуте минуле стукотіло у вікна крилами вмираючих птахів, і вдалині ухала сова, не в змозі подолати захист міста, тремтіли шпиди у височині, відчуваючи наближення жаху з півдня, і світилися звідка вогники, скутого зимою міста.